Godmorgon och välkomna till Godmorgon Vänstern, Sveriges enda morgonprogram där alla utom Karl Schlüter befinner sig till vänster om mitten. Okay. Ehm... <skratt> <skratt> Woops. Ehm... Där ska jag spara allt. <skratt> ehm, Godmorgon Vänstern görs i samarbete med Folkhälsetsskiftet. Eh, de tycker att makten och pengarna koncentreras allt mer i samhället och det har de ju rätt i. Och om ni håller med om det så kan ni gå in på skiftet.org och starta eller stödja en befintlig namninsamling. Gör det! Eh, vi ska gå direkt till, till panelen. Karl. Eh, förlåt. Ja, nej, det gör inget. Jag bara tycker att idag så när folk säger mitten så brukar det vara liksom höger ytter. Mm, jo, så är det ju. Eh, men du har faktiskt sagt i, i en artikel ja. som kommer i, i flamman i dag att du, ditt nya parti inte eh, är ett vänsterparti. Nej, precis. Vi har, eh, du är ju alltid partiledare för partiet Vänpunkt. Ja, det är ja. Mm. Eh, Du är också partiledare. Ja, för FI. För FI. Och du heter Farida Al Albani. Al-Albani. Ja. Ja. Du har inte varit med förut. Nej. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Eh, vi har också Jenny ah. eh, som är som har varit med förut. Som har varit med förut, och som är, <laughs> som är någon slags chef på Rena Opinion. Någon slags chef. Va, va, är ja, chef tider? helt enkelt. Chef. vi <laughs> alltså, typ chef. chef på René Opinion. Ja. chef, ja. och, <laughs> helt chef. Eh, och du är också halva den här eh, väldigt framgångsrika Game of Thrones-podden. Ja, ah, just det är podden, ja. eh, Precis med Johannes Klener. Det, det var jag mest känd för just nu. Just nu. Just mest nu. För det. Mm. <laughs> mm. Ehm. Ska vi sätta igång? Alla redo? Så här är det ju, ehm. Swedbank går det ju dåligt för. De har tappat en tredjedel av sitt börsvärde de senaste dagarna. Ehm. Vdn avgick i onsdags morse. Ehm. I för sig avgick hon med en fallskärm på 21 miljoner så hon klarar sig nog. Ehm. Och det här är ju då efter den här stora penningtvättskandalen som har eh, rullats upp nu under, under en tid. Och det här är en sån återkommande fråga som vi har varje gång i Godmorgon och Vänstern när det händer något med bankerna, när de har gjort något dumt. Och vi frågar oss alltid, hur kan det få hålla på så här? Mm. Är det någon som har något bra svar på den frågan idag? <laughs> Alltså jag tänker att det får hålla på... Ah, ja, bra fråga. Eh, det får jag hålla på så här för att dels för att det är uppbyggt. Liksom, att, att bankerna är eh, det de är. Liksom, en, den här privata marknaden som vi eh, medborgare inte har så mycket insyn i, förståelse för. Eh, och där politiken också inte gör tillräckligt mycket, liksom backar ifrån det. Eh, och det är så stort. Eh, jag var själv väldigt aktiv när... Eh, Occupy-rörelsen startade igång där liksom 2008 och sådär och, och efter det och då hände det lite grejer liksom för att det kanske också blev en större nationell, internationell fråga och folk liksom var synliga på gatan och sa såhär men där nu räcker det bankerna måste ta sitt ansvar men efter det så har det liksom inte varit så många Demonstrationer så mycket reaktioner från, från folket. Uh, och också för att jag tror att en del från den tiden också har tröttnat lite kännt att fan, vi försökte. Vi försökte vända på det här försökte prata om att vi behövde ett annat liksom, finansiellt system uh, och sätta press på, på bankerna. Men uh, reaktionerna var ju ganska helt uh, från politiken. Liksom. Speciellt de i synta mm. uh, Det är väl en del av det folk tröttnar. Liksom. Mm. Varför är det så då? Borde, man inte, borde det inte finnas liksom ett, ett utrymme här när det sker en sån här skandal för att liksom plocka politiska poänger på att säga nu sätter vi åt bankerna? Men Jag tänker att det finns två olika problem här. Det ena är banksystemet i sig. Alltså att vi, vi, har, vi låter banker tjäna väldigt mycket pengar på sätt som inte gynnar samhället. Eh, det vill säga att alltså vi låter dem ta ut... Fast ränta är noll i samhället så låter vi dem ta ut bolåneräntor. Så att folk, jag menar, varför? Varför låter vi dem göra det? Det skulle man kunna säga att nej det, är just det här är gränsen. Ni får bara ta ut max 1% bolåneränta eller max 0,5 eller något. Varför inte det liksom? Så att jag menar där skulle man kunna ta politiska poänger. Mm. Men sen är en annan sak i, för att jag menar det här som Swedbank har ut nu. Det är ju inte tillåtet i nuvarande system, det är ju liksom att de har ju brutit mot lagar och regler. De har betett sig omoraliskt på, på alla sätt och det, här är ju, och det behöver ju inte, jag är inte säker på att varje bank är så här rutten. Det kan vara så, men det vet, vad vet jag. Det här är ju det här är liksom, här har ju kommit fram, jag menar Swedbank har en historia av att vara en extra ruttenbank. Det har ju hänt förut. Jag menar när Nordea gör ruttna grejer så är det till att flytta huvudkontoret så jag säger vi tycker att det är lite svin. Det, det, det här är ju så grovt. Det här är ju så vansinnigt att jag tycker man ska kanske inte dra hela bankväsendet över alltså jag tänker mig att det här är inte var de pysslar med. <hör> Vända dem så tycker jag det är ända och det jag håller på med att skicka. Jag har ju kunder skicka brev och där man ska intyga att man inte tvättar pengar på olika sätt och man ska bevisa det så att det är liksom... Äh, vänta, jag tänker det är att du så mycket pengar? Ja, alltså, Svätt i <laughs> Det är liksom så här typ, ja, men nu, nu, nu är den här penningtvättsreglerna så då måste vi ställa de här frågorna till dig och så måste man fylla i långa formulär och så vidare. Ja. Så känns det kanske inte som att Swedbank kan varit lika noga då. Men och jag tänker också, jag tror, att, jag tror att det är en extra kultur jag, jag var företagskund tidigare på ett tidigare jobb i Swedbank och bytte därifrån för att jag upplevde en slags bristande moral och kundkontakten. Som inte mm. jag tänker gå in på för att hänga ut någon. Jag, men... jag kan göra det istället ja. mm. ja. För jag, pappa öppnades kontot där för jättemånga år sedan. Och det har haft lite pengar som har legat mm. där. Alla, jag har inte orkat flytta på dem men så fick jag brevet om just det här. Du som är person av public interest är man politiker mm. så ska man ha en massa fylla mm. papper. Jag alla papper mm. så var det ytterligare någon adressändning och kopia på ID-handlingar och så lämnar in det. Men, men um, av någon anledning så verkar inte registreringen ha funkat så helt plötsligt så var alla pengarna borta. De hade tagit allting och avslutat kontot. Det var noll och det fanns inte ens kvar. Jag fanns inte längre. Inte mina pengar i alla fall. Hm så det var, men nu vet vi vart det har gått då kanske ja. men det, stora problemet det, Donald Trump, <laughs> det stora problemet här är ju, alltså förr i världen när jag var liten så sjöng liksom staten och kapitalet sämtshjälp åt och så kapitalet höjer hina och, och staten bostadsbidragen. nu är det ju ännu värre för nu är liksom kapitalet höjer räntorna och staten räntavdragen, mm. det är ännu mm. mer liksom, ännu värre mm. och, och det här beror ju på att man medvetet har byggt en ekonomi som hela tiden måste växa då, och att alla pengar, nästan 97% av alla pengar skapas som skuld. När banker skapar pengar så är det ju en skuld automatiskt. Och skulden mm. måste alltid betalas med ränta. Och vad händer då? Jo, bankerna drar in massor av pengar på den som du var inne på. Så då, bankerna gjorde ju en vinst på ungefär 100 miljarder förra året. Och så kostar då statens kostnader för migration var 25, mm. eller integration. Mm. Och då tänker man så här, ja, och så är folk väldigt arga på det ena men inte på det andra. Så varför är inte folk argare på bankerna? Jag tycker att, jag tror att det beror på att man ingen förstår hur de funkar. Jag har i 20 år försökt reglera finanssektorn mm. på olika sätt och ta reda på hur den funkar. Och aldrig har träffat någon som säger att de fattar hur det funkar. Så när jag var i riksdagen lade jag massor med motioner om full reserve banking. Att privatbanken får inte givet några pengar, de ska köpa loss varenda krona från staten. Mm. För det är ju en ren piratkopiering som de håller på med nu. Mm. De, varje krona har ju vi skapat med våra insatser och statens styrka. Och sen skapar de alla dessa kronor gratis och lånar ut dem till dem mot till oss med hög ränta. Så liksom alla pengar bara rasslar uppåt. Och sen incitamenten, det är helt galna krav på vinst där. Och då tar man ju större risker. Har du galna krav på vinst så tar du ju större risker. Det är inbyggt i systemet, så man har ett system som hela tiden ökar skulderna. Och så fort skulden ökar, då flyttar alla pengar uppåt i samhället. Eller hur? Mm. Och, och kapital är så himla ojämlikt ägt jämfört med löner till och med som också ökar i, i skillnader. Så allting gör att alla pengar råkar uppåt. Och bankerna då får åt till det mesta. Mm. Och vad ska vi då göra? Jo, full banking. Alltså att vi tar, De får köpa loss pengarna. Mm. Då är det vi skattebetalare som får en marginal där. Och dessutom så kan inte bankerna gå en kuld då. I alla fall väldigt svårt. Och det betyder att vi aldrig behöver rädda dem. Så nästa finanskris kan staten ägna sig åt att rädda folket istället för bankerna. Så det här skulle. Och dessutom, när väger inte varje inte ny krona i skuld... Då behöver man heller inte hela tiden ha en växande ekonomi bara för att göda finanssektorn. Mm. Och då, det ger oss möjligheter att ha andra prioriteringar än ständigt växande ekonomi. Till exempel rädda klimatet eller öka jämlikheten. Mm. Så det, det är en viktig åtgärd. Bankskatt också. Som ja, så. Jag tycker att Karl-Henor summerade det ganska bra. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, alltså, rent politiskt så är det samma politik vi driver och som vi, vi anser behöver eh, alltså komma till. Mm. Alltså som sagt, de här miljarderna kan läggas på så många andra, alltså sjukvård, alltså så mycket mer, där vi behöver um, se förändringar ja. liksom. Det är, och, som sagt, folk känner inte till de här 100 miljarderna yes. och det pratar inte om de här 100 miljarderna. Det, är, det, blir bara, också, det, blir, det blir som att det handlar om en bank, liksom. vi kan prata om Swedbank och göra några ah, av ja, dem, precis. men det är så många. Liksom, Nordea har gjort mer än bara liksom flyttat, det är liksom allt. alltså, de, det, det är så mycket som alltså, hör till. De kan bara ja. raida alla kontor, jag är säker på att de hittar liknande alltså, hos alla. Det, och den... du, du tror inte det? Du tror nej, inte jag att alla det här, banker att det, är lite skumma? Nej, jag tror att det är en extra... Alltså jag menar, det vet man ju, om man har liksom varit i olika miljöer och olika organisationer att när olika människor, olika dynamiker och olika situationer skapar olika grader av ruttenhet alltså även det, eh, det har uppenbarligen uppstått en kultur där man kan begå grova brott, så att säga utan att, och alla bara klappar händerna internt eh, och det tror jag är ovanligt jag tror, jag tror inte att det är någonting som, som man kan förvänta sig av varje bank men däremot att varje bank på, på ett sätt som är dåligt för samhällsekonomin tar ut för höga liksom, räntor och tjänar pengar på ett sätt som, är, som, som Karl är inne på som är dåligt för ekonomin. Det, det, det är ju inbyggt i systemet mm. men sen behöver man inte för den skull gå till sådana här excesser i omoraliskt levande som Swedbank har gjort. Men jag undrar om inte, jag tror de själva i Offer, jag pratar med en del investerare och så genom åren och, jag tror många ser sig själva som offer. Just de här kraven på att hela tiden prestera enormt hög avkastning. Mm. Tvingar inte till att tänja på gränser som man inte vill tänja på. Och så, och så chansar man. Och jag, det tror jag finns hos alla. Jag tror inte ens att de flesta upplever att det man gör är omoraliskt. Utan man är intvingad i en roll och ett beteende. Snarare än att det är frivilligt liksom vanligt och är omoraliskt. Mm. Ja men det är ändå olika kulturer så. Mm. Jag, menar, jag vet inte om man ska säga det här offentligt. Men... När, Nej, jag var varit uppe och hade ett negativt eget kapital på grund av tidigare beslut och konkurser på 1,5 miljoner kronor. Så vi hade inte råd att betala löner eller köpa kontorsmaterial eller någonting. Ja. Vi började liksom sno kontorsmaterial när vi kom åt. För att man behöver ändå pennor. Och det är, liksom man är det är nu? det stånd från pennorna? Ja, men äh, ganska mycket i riksdagen. För det finns det jättebra så här skåp med härliga... Ja. Nu vet vi varför riksdagen är så det. dyr. Så jag undrar, undrat, jag undrar. i äh, Det är men, men jag liksom här typ, och det var så det, det var ganska oskyldigt men man vi börjar med en penna, med en en penna så utan så blir man så här sen skapar man en kultur kring det som typ aha, jag ska möta mig med Säpo. om du kan sno något? Alltså för att det är så roligt. <laughs> <laughs> så mm, att, eh, ja <coughs> mm, nu fick ni veta det. Jag är det det om. Uh, det Men det här är 1996. Det är gott sällskap med Barroso när han var ledare för när portugis, eh, portugisiska och sen eh, statsministern och sen eh, kommissionären. Mm -hmm. Som startade i bland annat. Mm -hmm. eh, han började med att sno möblerna från universitetet Aj, till det. sitt partikontor. och Sen slutade det med att han snodde hela Europas befolkningspengar. Men försök ja. själva jobba upp minus 1,5 i eget, eh, alltså ja. ett negativt eget kapital med liksom, ett ungdomsförbundsekonomi. Mm. Det är inte lätt. Mm. Moderpartiet vill inte ge någonting, eller? Äh, men alltså, Moderpartiet ger ju ett bidrag men de vill inte... Nu har vi, nu har vi, vi hamnat lite mer ja. via lite Det verkar ha ett problem. Aha. Ja, det går inte ut då. Men spelas det in? Ja. Det spelas ju ja, in. Då... Ehm, ska, vi då, då, då ja, ska, vi, ska vi köra på? Ja. Så får vi lägga ut det i efterhand idag. Ja. Så får det vara. Det är väl vettigast? Jag tror det. Jag tror det. Nu när ni ändå är här och mm. är påmickade och allt. Tråkigt, vi har aldrig lyckats genomföra den här sändningen utan att någonting blir ett tekniskt problem. Men eh, då, då går vi vidare tycker jag. Eh, vi lämnar detta med Vänsterpartiet, vi lämnar eh, Swedbank. Eh, för att prata om eh, upphovsrätten. Att ni inte ser det här kan ju alltid bero på att, eh, <håh> på att EU har stängt av internet. <håh> det gick fort tydligen. Ah, det finns inget wifi längre. Det finns inget wifi längre. <håh> <håh> Jag skrev i, i, i veckan en ledare där jag försvarade Socialdemokraterna Gitte Guteland och Marita Ulfskog som ju röstade för det här EUs nya upphovsrättsdirektiv och då blev många eh, vänsterpartister arga på mig. Mm. Eh, men jag vet att eh, du håller med mig. Jag är 100 procent på din sida. Vad skönt. Eh. Kan du berätta varför? Ja, men därför att, okej. Okay. Vi tycker i allmänhet i samhället att uh, man ska få betalt för sitt arbete och inte bara att man ska få betalt utan att man ska få rimligt och skäligt betalt för sitt arbete. Uh, right. Så att, uh, Kulturskapare då vill ju självklart också, alltså om man gör musik, film, uh, skriver texter, håller på med scen och sådär, då vill man självklart också ha betalt för sitt arbete. Uh, det är, jag menar, det, där är väl alla överens. Hur ska då det gå till? Ja, uh, i och, med att, jag menar, I och med att det kommer nya plattformar, till exempel när Uber kommer, mm. och vi säger så här, Nu har vi ett system där alla kan beställa en taxi, jättebild jätte direkt med en direkt relation med någon stackars underbetald typ som inte har några avtal, inte några pensioner, mm. ingenting. Då då liksom, då, ja, men det är klart att det är jättebilligt och bra och roligt för konsumenterna. Men då säger ändå fack och socialdemokrati och vänster och så vidare att nej, nej. Men så här kan vi inte ha det. vi måste vi måste upprätthålla nivåerna. Vi måste se till att vi inte dumpar marknaden för alla som är förare. Vi måste se till att, liksom, de, här, att, att de här avtalen inte är. Eh, alltså, det, ja, det kan inte funka, så här, säger man. Eh, Medan däremot när det gäller. Uh, och, och detta trots då att konsekvensen skulle bli att man får en, kan få en billigare taxi. Men det är ändå inte värt det priset. På samma sätt är det ju med, med upphovsrättsdirektivet tycker jag. Det här, är ett sätt att, det här är ett sätt att se till att det blir möjligt för kulturskaper att stå på sig och kräva skäligt och rimligt betalt. Genom att man till exempel tvingar Youtube, Instagram och så vidare att teckna avtalslicenser med de organisationer som, som, som tecknar avtalslicenser. Vi har ju också ett system för avtalslicenser i Sverige. Vilket, alltså det vill säga, du kan till exempel via Stim eller via eller så teckna en licens som innebär att du får använda bilder och musik bara du betalar så att säga, för det och sen fördelas de pengarna till upphovsmän. Så att jag menar det är, inte orimliga, det är inte så att det är omöjligt eller krångligt eller så utan mm. Youtube och Instagram och så vidare kan göra detta men de behöver inte göra det idag därför att ansvaret vilar inte särskilt tungt på de som har plattformarna. Och det är ju det så att flytta ansvaret från enskilda youtubers från enskilda eh, dig och mig så att säga som laddar upp saker på internet att lägga tyngre då ansvar på själva de som har plattformsjättarna som Youtube och eh, Facebook och så vidare. Som vi idag jag inte tar in något, något ansvar nej. alls i princip. Men som bygger hela sin affärsmodell på att tillgängliggöra och sprida material som, som kulturarbetare har gjort och sen inte får betalt för. Är det någon som tycker att det här inte var bra, det här upphovsrättsdirektivet? Ja, ja, ja. alltså vi, vi kan säga så här, vi var ju först för mm. eh, och um, i dialog med kulturskapare och med, med organisationer som, som, som står just för upphovsrätten så, så kan man ju liksom, vi är ett parti som verkligen står på kulturarbetare sida eh, och har liksom en grym politik för det, men eh, Ser man också till, det finns ju två sidor av det det är både liksom upphovsrätten men också yttrandefriheten och det är väl där det har väl varit tiden den största debatten, är så här, kan man garantera eh, bådas rättigheter liksom? mm. eh, och det är väl det som också har liksom spött på alltså, i debatten nu kring att eh, internetsdöd död eh, och att, att det här är något som kommer att försvåra för eh, för när man säger liksom att men det här, nu ska ju Facebook ta ansvaret så kan det ju ändå i, i andra sätt ändå kännas som att men nu kommer vi som medborgare inte ha möjlighet att göra det vi vill med internet. Liksom, vi kommer bli begränsade. Det är inte bara så att Facebook kommer bli begränsat, liksom att skapa olika filter och så, utan att vi kommer bli begränsade. Uh, och, men, vi vet ju fortfarande inte hur det här kommer falla ut. Alltså, förhoppningsvis blir det bra men det är ju väldigt osäkert på väldigt många sätt. Liksom. Uh, och, uh, vi ville ju hel helst se liksom, ett förslag som som främjar båda uh, sidor helt enkelt mm. uh, och där det förslaget var inte tillräckligt bra. Det var väl därför vi uh, röstade som vi gjorde. Mm. Eller nu röstade vi faktiskt för att Sara var sjuk. Uh, så att vi var Men ni hade vi hade röstat emot ifall vi, mm. vi Nej, jag har ju i jämförelse med förra debatten där var Världshistoriens största piratkopiering med hundra miljarder om året som banken är på att piratkopiera våra kronor. Mm. Ja, det är bättre att kulturarbetarna får 10% av de pengarna än att man stänger ner internet på det här sättet. För att, du, alla nämner hela tiden Google, Facebook och Youtube som exempel. Mm. Ja, men det här det gäll det gäller ju inte bara dem. Det gäller ju alla som försöker dela content och innehåll på nätet. Mm. Men... Och idag så är ju de som delar content på internet själva juridiskt ansvariga. Exakt. Du, idag finns det Safe Harbor direktivet som innebär att du inte alls helt och hållet ansvarig, det vill säga du har ingen skyldighet att stoppa alla människors uppladdningar i förväg. Den skyldigheten finns inte alls idag. Det finns någonting som heter Safe Harbor i nuvarande e-commerce så det stämmer inte. Utan Idag finns det möjlighet för alla att ladda upp och sen om det är något fel då kan man klaga och så kan man ha en diskussion och så kan man ta ner det och är man inte överens så fattar en domstol beslutet. Nu överför vi det här. För även för små aktörer, det finns ett litet undantag men det gäller bara i tre, upp till tre år som ska alla följa det här. Och, och Det betyder att alla nu måste köpa urdyra filtreringsanläggningar för allt som ska läggas upp. Jättedyra grejer som små företag inte har råd med. Så vad vi nu skapar ett monopol hos de stora internetjättarna. Det är det vi gör nu. Vi skapar ett monopol för dem och all kreativitet, all underground, allting annat fastnar i det här systemet. Det är väldigt, väldigt dåligt. Och dessutom kommer ju inte pengarna komma upp hos rättsinnehaverna till del. Och dessutom finns det inte alltid insamlingsorganisationer som kan skriva licensavtal. Så ett, pengarna kommer inte alls hamna i i kulturarbetarnas fickor i första hand. Utan man skapar en monopolmarknad där det hela tiden kommer tvingas till sämre och sämre villkor med de stora internetjättarna. Så de kommer få mindre och mindre betalt framöver. När det inte finns någon konkurrens, när det inte finns några andra som kan leverera tjänsterna. För Men, att de inte har råd att starta varför syr att pengarna inte kommer hamna i, jag menar, de här pengarna kommer att där, Youtube och så vidare kommer att vara tvungna att teckna avtalslicenser. Ja. De pengarna kommer gå till upphovsrättsorganisationer. Ja. De upphovsrättsorganisationerna delar dels ut individuella ersättningar till människor och dels eh, ja. så att säga stipendier och liknande ersättningar för, dem, för pengar som inte går att härröra. Till, till vissa kulturarbetare med studier, tillräckligt liksom. stora avtal och som kan bevaka sina intressen via de här organisationerna. Nej ja. men som kan ansöka om de här Och vad tror pengarna? du händer om några år när de här har monopol på hela internet för att alla andra konkurrenter inte har råd att starta därför att de här uppladdningsfilterna har gjorts? Men Då kommer det, priserna att sjunka och det kommer bli sämre och sämre betalt för varje år. Vi ser exakt hur de här bolagen har det jobbat Det största historiskt. problemet för konkurrenter till Google, Facebook och så vidare är ju inte att de inte har råd att stå. Alltså det, kommer inte vara, det kommer inte vara det som är problemet. Problemet är att det inte går att stå sig i konkurrensen mot Google och Facebook. Det därför finns att de ju har har köpt att, upp så hela. Vi försöker undantag jo, jo, och sånt. Jo, jo, det finns redan nu och det är liksom ingen stor grej därför att folk, folk styrs in i. De alltså har skapat ett väldigt, väldigt bra system för att styra in alla i Facebook mm. Google och Google Instagram och så vidare och där, där är vi ju nu och där är det de vi ska ställa, ställa krav på. Ja, som sagt, de kommer att pressa sönder priserna så att det kommer bli mindre betalt i kulturarbetena framöver eftersom det här blir en plattform som alla kommer att använda, den här moderna plattformen. Dessutom så är det ju så att vi överför ju det juridiska ansvaret för innehållet på de här. De här bolagen vill ju inte betala skadestånd vilket innebär att de kommer att ha uppladdningsfilter i förväg Fasten det står att det inte är det som är tanken så är det enda sättet att nå målen med direktivet. Och alla andra som inte lyckas få licensavtal för att de kanske inte ens hittar upp Upphovsrättsägaren. Du kan ju inte ens veta vem som är upphovsrättsinnehavare Nej. till en bild i en gammal bok, till exempel. Nej. Som också omfattas av det här. Så att i många fall, när det inte går att hitta en upphovsrättsinnehavare, till exempel till en bild i en bok. så kan, inte boken kan ju inte licensavtal. Nej, det kan de inte, för jo, du vet inte de... vem som har tagit bilden ens. Jo, men. Jo, men du kan ändå täckta licensavtal och sen så, vad heter det, jag menar, det finns ju en väldigt stort av chansning i systemet och som ändå är så att säga, juridiskt. Ja precis och det finns ingen som helst juridisk säkerhet i det här utan nu är det bolagens det. algoritmer, det är en AI som bestämmer yttrandefriheten framöver. För om det finns en bild i boken eller en tavla i bakgrunden på en video eller någonting som gör att du inte kan lägga upp den, ja då stängs hela grejen ner fast man inte ens vet varför för det är bara upphovsrättsinnehavarnas insamlingsorganisationer som får reda på algoritmerna så vanligt folk kan inte ens bekämpa dem. Det finns ju redan. Filter. Om du laddar upp någonting på YouTube så finns det ju redan ett filter som, som tar bort det som någon eh, som hävdar att det här du har ju lagt upp eh, I'm just a Gigolo och så nej, det finns inte ens med i, i min YouTube-film men nå någonting har liksom hört det i. Mm. Eh, och, och dessutom då, om du tänker på undantaget för satir och så, om man har automatiska uppladdningsfilter så är det nästan omöjligt för en algoritm att avgöra vad som är satir och inte. Så det här kommer leda till att massor med saker blockas. Jag har faktiskt aldrig varit med om att någonting har blockats. Ja, jag har varit med uh. massor av gånger. Den menar fattar ljud. Ja, ljud. Och ja. så, ljud så ljud tror du att ljudet är upphovsrättsskyddad musik. Mm. Men det kanske inte alls är det. kanske är hunden ja, som Är, är det glilar. inte bättre att en domstol avgör det än att YouTubes algoritmer avgör det? Nej, Men det här är inte de nu. Det gör de redan nu. Skillnaden med direktivet är att nu kommer alla kulturarbetare få ett stöd i att kunna ta betalt. Jag tycker, eh, att, det är är lätt, jag tycker att det är för en lätt lösning. Liksom. För det första mm. så tycker alla kulturarbetare är inte är om det här. Så det liksom är viktigt att liksom, ändå trycka på att det här är något som ändå, kulturarbetarna finns alltså, emellan är splittrade kring. Liksom. Inte Och att, deras här, organisationer. Nej det. men deras organisationer. Alla är inte med dem. Alla liksom stöd inte nej, de nej de men jag, menar, det, du, jag kan också vara ja. kulturarbetare men menar, alltså, typ, det, här, det här är en enorm enhet av alla kulturskaparnas organisationer. Ja, att men ner just, internet. Men, är, hur ska man då kunna Sprid all kultur kommer ifrån att man har haft inspiration från någon annan. Om du stänger ner din inspiration, vad ska du då få nästa kultur Men det är ifrån? Frågan om artiklarna är lösningen. Om just hur de här har beskrivits, om det är just det som är lösningen, om det kunde gjorts på bättre sätt. Jag är enig om mm. att så Google, och de, alltså deras makt är ju enorm. De har ju... Eh, Alltså, gjort jättemycket nu. Alltså, de har ju tagit, anställt alla eh, marknads, eh, liksom alla bolag i, i olika europeiska länder för att just här, motarbeta den här, eh, det här nya direktivet. Liksom. För att de ser ju liksom sina förluster i det här. Alltså, jag tänker att det finns inga... Eh, det fanns båda det. har liksom saker de behöver jobba med. Liksom. Speciellt Google och, och, och Youtube måste ju absolut ta sitt ansvar. Liksom. Det, det är nog alla här eniga om. Men frågan är, är det här rätt väg? Liksom? Det, fanns, det fanns faktiskt ett ändringsförslag som var att diskuterat med upphovsrättsinnehavare och så. Där man gjorde ett undantag för mindre plattformar som fungerade mm. i praktiken. Där de här stora bolagen var tvungna att fördela. Och där det fanns en mycket, mycket mer rättvis fördelning av intäkterna. Du kommer se att de flesta kulturarbetarna kommer få väldigt lite. Och de några få kommer få väldigt mycket av det här avtalet. Så att det här gynnar inte majoriteten. Det här gynnar de starka. Några, alltså, några få kulturarbetare är ju också väldigt mycket mer populära. Mm. Och nu system som innebär att man säljer, liksom. men det är klart att de också då ska ha betalt. Det är klart att de ska ha betalt för sitt arbete även om de är jättepopulära. Ja, ja, ja. men eh, det som kommer hända är att inkomstskillnaden kommer öka. Och det så att ännu svårare att leva på sitt kulturskapande. Det kommer inte är bli svårare av. att slå fram också som mindre kultur. Det här är ju absolut och, klart och att att det svårare. Alltså, nu noll betalt, nu finns det en möjlighet att bli få betalt. En ytterligare möjlighet att förstärkt möjlighet att få betalt. Det är klart att det inte kommer att innebära sämre ekonomi på kulturskaparna. Jag, jag ser inte att det är noll möjlighet att betala. Det finns ju folk som har blivit miljonärer på att lägga upp sina grejer på YouTube. Ja, absolut. Mm. Genom att Youtube betalar genom annonsystemet direkt mm. i relation med Youtube. Mm. Men om, om den videon sedan delas av någon annan mm. så får du ju inte betalt. Nej. Och då är frågan är det värt detta? Och då är mitt svar nej. Om syftet är att man ska kunna skapa kultur, då försvårar det här möjligheten att skapa ny kultur eftersom urvalet man kan använda sig av blir väldigt begränsat. Och om till exempel algoritmen har ett visst antal toner som råkar sammanfalla med en gammal, då kommer du inte ens kunna ladda upp ny kultur. För den är förbjuden av algoritmerna. Ja men alltså... Nej, men nej så, vadå alltså det är ju så, nej. om du har en ny låt som innehåller några segment av en gammal låt som alla låtar gör, lyssnar bara på Melodifestivalen, ja. så, så du kan inte ens ladda upp den, den är förbjuden från början, du kan inte ens skapa kultur med det här. Nej men du kan täcka generella licenser, det funkar ju, på, funkar ju på marknaden idag i Sverige och en väldigt positiv grej med direktivet är att man har bevarat den möjligheten, för det var ju en fara att, att, att vad heter det, licensavtalssystemen skulle försvinna, mm. men nu är de kvar och det innebär att det här blir väldigt mycket enklare. Ja. Jag, jag måste att det lämna i det mm. här. Det, det är så kul att vi har haft eh, debatt att ja. alla inte håller med varandra. Ja, det är typ ja. Olika. Ja. Eh, vi ska prata lite till om EU. Eh, det blir helt kort. Eh, det är EU-val om val till EU-parlamentet, ska jag säga. Om två månader, ganska mm. exakt. Ett eh, parti, Vändpunkt, hoppas komma in. Ja. Ett parti hoppas få sitta kvar. Ja, och ha två mandat, hoppningsvis. Vad tror du om deras möjligheter? Nej jag tror, tid, jag tror att det är lite otidsenligt med, jag, jag tror att det kommer gå väldigt bra för Sverigedemokraterna och jag tror att det kommer gå ganska bra för Vänsterpartiet och jag tror att det kommer vara otroligt låg pepp och lågt valdeltagande i hela EU-valet så att jag tror att det blir svårt för både FI och Vänpunkt att, att ja, ta sig in kontra, men, men vad vet jag? Vad ska ni? Har ni någon bra plan? <laughs> Har ni någon bra plan? Hur kan ni vända den? Liksom? Alltså det måste ju vara, det måste ju vara tryck. Det måste ju vara, alltså om det ska kunna hända någonting då måste du skapa ett enormt tryck. Eh, säkert så kan, jag tänker om du är jätte, jättemycket mot upphovsrättsdirektivet till exempel. Eh, det kan ju vara bra. Liksom. Menar, det, för där, finns det ju, där finns det ju en grupp av människor som är mycket engagerade. Men Det finns alltså andra sidan, jag menar vänsterpartiet är väl också det. Så att, eh, det finns ju ändå liksom, eh, sådana röster redan. Mm. Ja, men det, det, alltså, det, är, det är ett tufft val, det skulle jag verkligen säga just nu, mm. för, för alla progressiva röster eh, som vill någonting annat, som säger någonting annat. Eh, och, vi ser ju liksom att, som du nämnde, liksom att KD och andra partier eh, går starkt fram, eh, mm. det vet vi. Eh, också i Europa så ser vi liksom att, att nationalisterna får eh, känner sig kaxiga, trygga och känner att så här, nu, nu kommer vi ta stora liksom, procent i... Eh, i parlamentet. Det är svinläskigt liksom. Och det behöver väl... Jag känner så här att, att jag vet inte hur mycket jag vill prata om det inför valet. Parallellt med att jag det måste också nämnas liksom. För jag vill mm. inte... Man vill inte fastna liksom. så typ, också skrev också igår några av deras toppkandidater eh, vi är partiet som inte kommer att prata om ST i valet. Liksom, ja. för vilket att, ju är att prata om ST. Mm. Precis, det är väldigt intressant. Eh, Det går ju inte att komma ifrån. Liksom. Eh, men förhoppningsvis kan ju frågor som upphovsrätt eller frågor som eh, migration, frågor som folkhälsa andra politiska områden, väcka intresse och få folk att förstå vad, vad EU sysslar med vad EU, under några få veckor. Jag tror att vi, det kommer att ske ganska mycket under få veckor när liksom debatterna kommer att vara mer på tv och nu har det väl knappt börjat. Um, så att jag tror att mycket kan hända. Men det har varit på lite, trög, lite trög start får man säga. Precis, men det var väl också förra valet tycker jag då, att det, det var, hände mer mot slutet. Liksom. Men vad man kunde önska sig tycker jag också är ju för att folk ju tycker i mest, den fråga folk är mest oroliga över är klimatet. Mm. Men den fråga de tycker är viktigast i politiken är lag och, mm. eh, och det beror ju på att de inte tror att det finns en, en enkel politisk lösning på klimatfrågorna. Alltså mm. det vill säga man tänker inte att jag röstar på de här och då, då, därför viktar man inte den som politisk fråga. Men på EU-nivå så borde det ju rimligtvis kunna vara så att den kan etableras som en politisk fråga. Att, eh, jag menar här, för då är vi ändå inne på, för det fattar jag att folk tänker så här, men vad spelar det för roll? Vad kan Moderaterna eller Miljöpartiet göra? Det är ett Det är ett pyttelitet land. Ett pyttelitet parlament, spelar ingen roll, tänker man. Mm, mm. Men EU spelar ju roll när det gäller klimatfrågorna. Så där tänker jag att det finns ju ändå en möjlighet att skapa tryck i EU-åldrörelsen som skulle kanske hänga på att klimatfrågorna är väldigt aktuella och framförallt bland unga. Men det kommer förmodligen bli den största frågan du... tror jag också. Mm. Alltså klimatet. Vad ja. roligt för du, för du. Du beskrev precis vår analys, varför vi bildades ah, lite grann. Ah. Att, att, Folk fattar att klimatet och andra miljöfrågor, vi får inte att vi har en enorm mm. artutrotning till exempel. Mm. Men folk fattar det, men så har frågan blivit apolitisk. Det, mm. det, det är inte politiken, det är vilket parti bygger flest laddstolpar. Ingen, mm. Alla vet att det inte kommer att lösa klimatproblemen. Mm. Så att det är därför vi bilder oss för att säga att, ja, men det är ett systemproblem. Vi har en ekonomi som bygger på just det här med lånen till exempel. Då, mm. att, att vi måste hela tiden göra mer av allt. Aldrig någonsin när vi har blivit effektivare kan vi gå hem lite tidigare på dagen istället och utveckla andra bitar av livet än det som är materialistiskt. Mm. Och, och när man har den här utvecklingen, då ökar klyftorna. För har, om du har den här räntepenning, tillväxten, ja då rinner alla pengar uppåt och så ökar klyftorna. Och vad händer då när klyftorna ökar och klimatpolitiken kräver åtgärder men ingen vågar eftersom folk blir sura när man höjer bensinpriset. Ja, så vår analys var så här ja hur gör vi nu för att lösa det här? Ja, då är det så här, det här är en akut omställning och det är jättesvårt men det är otroligt bråttom. Mm. Men varför går inte folk med på det? Jo, därför att Folk kommer drabbas av det som inte har råd att investeras ut sina miljöproblem. Mm. Så vårt förslag är just då att man höjer alla miljöskatter kraftigt för att folk ska konsumera mindre av det. Men alla pengarna går tillbaka till folket med en glesbygdsbonus. Då tror jag att många känner att ja, men nu finns det en möjlighet för oss att ta ett klimatansvar. Men att livet faktiskt kan till och med bli bättre på andra sidan. Mm. Och dessutom får en automatisk omfördelning i det här skattesystemet. Och just tanken på att. Vi tar klimatet på allvar, vi ställer dem väldigt fort. Och det kan vi göra för att vi får folket med oss för att vi får en ekonomiskt bättre fördelning. Så det är vad vi kommer satsa på. Men också att faktiskt våga ifrågasätta. För att göra frågan politisk så är det ju att våga ifrågasätta dels all centralstyrning som folk är väldigt trötta på. Man har inte makten på arbetsplatsen för New Public Management. Man är alltid kund istället för patient eller elev eller någonting annat. Det tror jag folk har tröttnat på. Man är trött på att allt styrs från Bryssel och Stockholm. Ja, vissa saker ska bestämmas där, till exempel förbjuda giftiga kemikalier, reglera banker. Men det är väldigt mycket som borde kunna fattas beslut på en lägre nivå. Det tror jag man kan också försvara i parlamentet Så att det finns liksom att decentralisera besluten, minska klyftorna och det skapar förutsättningen för folk dels i sitt privata liv att agera men också att man kan visa att saker går att lösa. Jag har ju varit i parlamentariker i tio år mm. och jag har märkt nästan alltid när jag lyckades med någonting som var lite oväntat bra då byggde det på att någon hade gjort det. Ta till exempel det här PFOS, jag vet inte om ni känner till det. Nej. Det är en gift, jättegiftig kemikalie som man använt i brandskum som man förorenat massor med dricksvaktentäkter. Och jag försökte förbjuda det. Och kommissionen sa nej, och parlamentet sa nej, men så hittade jag ett alternativ i Norge utanför EU. Och när jag, men de var med i EES då. Mm. Så när jag hänvisade till det så sa de att det finns ett alternativ på den inre marknaden som faktiskt kan förbjuda det här. Och då fick jag alla med mig. som någon bara går före. Och här tror mm. jag att i klimatomställningen kan man visa att livet blir bättre om vi ställer dem fort. Och här kan, skulle Sverige kunna gå före. Men då måste vi ändra lite på hur EUs marknadsregler funkar. Mm. Så, så Sverige kan gå före. Vi kan decentralisera. Vi kan ha mer rättvisa i ekonomin. Det skapar förutsättningar för till snabb omställning. Någon sånt. Mm. Men får jag fråga också. Jag undrar lite hur ni tänker också. För att när Soraya kom in så var det liksom en helt annan politisk mm. situation. Med, alltså då det var... Så det var ändå eh, fett med så där att post för... Post som är Feministiskt ja. Initiativs EU-parlamentariker. Ja, Då var säga. det ändå så här, typ, att folk gillade det här med att vara för generös flyktingpolitik och liksom, mot rasism. Och, mm. och, ni körde på den här rasismen, hur har ni tänkt strategiskt liksom, i... i alltså, ja, hur... ja, men, om vi kommer kunna vinna på antirasismen? Till, ja, alltså. exakt. Uh, nej, men det är en viktig fråga. Det är... Vi kommer inte, vi måste stå pall vid det också för att det fortfarande är. Nu säger till exempel Sossan att vi är det enda partiet som kommer kunna krossa nationalisten. Liksom. Så att de försöker liksom, fronta det och flera partier försöker liksom, ta det. Så att det. Det gäller ju fortfarande att, att, att, att äh, antirasismen äh, och äh, liksom synen på, på en helt annan typ av migration äh, behöver vi, kommer vi stå och vara tydliga med och fortfarande äh, ja, men behöva äh, förklara för folk. Äh, och sen också beskriva utvecklingen som, som det ser ut. Och då, det är klart att det är en helt annan historiebeskrivning som mm. vi kommer att behöva ta nu. Både mm. utifrån att vi också har en erfarenhet, vi också har sett in-house eh, in hur det mm. ser ut. Eh, men också de senaste åren hur det mm. har utvecklats. Exakt. Men, men, ja, men kommer, jag tror att det kommer bli svårare. Eftersom att det är en helt annat klimat så är det svårare liksom, för att folk är rädda mm. på ett helt annat sätt än vad de var förr. förr. var ju folk, tror jag, ändå mer såhär, nu kör vi, det finns hopp och sådär. Mm. Eh, men vi behöver få det ihop med annan, liksom, eh, annan typ av politik och koppla mm. det till... Eh, Alltifrån vi där vi också vet att de här personerna är de samma, det är liksom klimatförnekare som också är nationalister, det är om liksom de håller hand eller om det är abortmotståndare. Alltså att, att försöka visa det här nätet av att eh, antirasismen gäller fortfarande mm. eh, och synen på kapital är, måste också förändras. Mm. Det är komplext vilket ja. gör hela vår politik väldigt bland mer svår kommunicerad. Ja. men vi kommer, vi kommer också skulle jag säga, vara tydliga med vilka frågor det alltid från att prata om här, äh, mänskliga rättigheter, klimat och äh, alltså prata om våld och sådana saker att göra det begripligt så att vi kommer inte ge oss på det men absolut så är ju det jag är, jag är inte heller naiv inför mm. samhällsklimatet liksom. jag tror inte gruppen som är, inte tror på klimatförändringen och är rasist jag tror den gruppen är väldigt väldigt liten jag tror inte det är där högerextrema har vunnit mark utan det är alla de som känner att politiken har slutat lyssna Servicen läggs ner, vårdcentralen läggs ner, BB läggs ner. Man hamnar i kläm och lagstiftningen gör överhuvudet på en och försvårar ens liv. som känner det. det, Nej, finns det och också. Jag, och jag tror faktiskt många av dem egentligen vill lösa klimatproblemen. Men de har mer akuta problem i vardagen som man vill ta tag i först. Det kan ju vara lagordning ett av dem. Mm. Men jag tror hela nyckeln för att få med sig folk bort från högerplanhalvan inte handlar just så mycket om rasism och så det, det visar i Europa tydligt att kopplingen mellan försämrad social trygghet, sociala försäkringssystem och högerextrema eller högerpopulister den är mycket starkare än hur många migranter som har kommit mm. så att eh, jag tror att alla de som egentligen tycker att klimatet borde åtgärdas men som du säger som inte röstar efter det mm. eh, för att man har mer akuta problem och om man då säger att ja men jag tror att de vill lösa klimatet och då, då löser vi inte det genom att kalla folk för rasister utan då säger vi att ja men då gör vi det. Vi löser det problemet men vi får bara med oss dig om du känner dig lite mer makt i din vardag och du får en mer rättvis fördelning av ekonomiska resurser. Alla de som röstar på högerpopulister för att de tycker att vanliga partier inte har lyssnat, de tror jag vi har en chans att få tillbaka för en hoppfull politik och det är mm. därför vi bildades faktiskt. För det, ja, ja. ja, det är ett problem där. Att du, ja. för att det är de, ett de, Förneka inte att det, nu det blir som att sluta kalla folk för rasister, men de, är, de vill ha andra saker. Ja. Alltså vi måste ju ändå erkänna att nationalister växer eh, utifrån eh, liksom en, en, en ideologisk tro som också finns. Om man att alla... tittar på, på SIFO-undersökning som kom från... Eh, jag tror Europaportalen beställde för mm. eh, nyligen. Och man ska ju säga om syvundersökningar om, om EU-parlamentsvalet att de är ju ganska osäkra för det är ju väldigt, väldigt stort helt enkelt. Mm. Eh, där är de grupper som går framåt det är ju liberaler och det är högerpopulister mm. eh, framför allt. Mm. Liksom. Man får ju den här Macron, Le Pen, liksom, dynamiken mm. i hela i hela, de, hela mm. den politiska debatten och den är inte så bra för, för det som Karl säger, mm. nedlagda postkontor, är det är ingen av dem som bryr sig om. Mm. Eh, utan de rör sig bara om, liksom, ska vi ha ett öppet samhälle eller ska vi ha ett fascistiskt samhälle och så har man liksom hela den. Mm. Eh, och, det, och den är inte bra, men jag tänker också så här att alltså, människors värderingar, är någonting som vi vet genom så här värderingsundersökningar och det som SOM-institutet brukar titta på så, att människors värderingar förändras inte speciellt mycket över tid. Eh, de har förändrats på exactly. vissa frågor, till exempel hbtq-frågor och sådär, trändas jättemycket över tid. Men när det gäller till exempel att folk är lika mycket rasister idag som de var för 20 år sedan. Eh, eller mindre eller mer. Eller sånt här. Men det, men inga stora skillnader. Men däremot eh, så, så skapas ju trender i samhället som innebär att vissa åsikter blir legitima eller populära eller liksom fungerar politiskt. Eh, och det beror inte på att folk har bytt åsikt. Utan på att, och, och, då, och, och det, det betyder ju också att de trenderna... De kan man ju också vända och de kan man påverka. Också. Och problemet blir när alla partistrateger tänker så här, ah, men nu funkar det, inte med, det funkar det inte med det här med rasism. Eh, och då släpper man ju fältet fritt. Och konsekvenserna för det, de blir inte bara, de blir inte bara i röstsiffror, utan de blir också i så här, våld på gatorna. Alltså det är sånt som man ser idag, alltså typ att det är väldigt mycket... Det är väldigt mycket, det är mycket rasistiskt våld, det, är mycket, alltså det skapas en legitimitet för handlingar och ord och så vidare. Som, så att jag tänker att partierna har en väldigt stor roll i att inte bara vinna röster utan också att hålla ställningarna för vad som är vad som är vad man får säga och inte i samhället. Ehm, och då menar jag inte i, i direktivmässigt på yttrandefrihetsfrågorna, utan, utan vad, som är, <skratt> <skratt> vad som är okej att säga på med vad som, vad som är socialt accepterade liksom, åsikter och beteenden. Mm. Och där har vi tappat jättemycket. Och där tänker jag att partierna har en jätteviktig normbildande roll för att partiers väljare följer ju. Som alla partier säger så här, det går inte att prata om folkrasister, folk och rasister, så vi säger ingenting. Vi låtsas som ingenting, vi, vi kör våra valkampanjer. Som, utan de här frågorna som, jag menar, som många har gjort i sina valanalyser nu så är det liksom ett konstaterande att folk gör att nej, nej, det är för opopulärt att vara för flyktingar så att vi kan inte driva det men mm. det finns andra värden i att göra det tänker jag, som partierna har ansvar för där tycker jag Liberalerna har varit ganska duktiga på att, så här, <går> och hur går det för Liberalerna? dåligt, dålig. mm. men det finns andra, andra poäng jag tycker det är en annan värderingsklyfta som vi måste ta strid mot och det är värderingsklyftan att alla partier nästan, lite undantag kanske men, men, men, men alla partier nästan har låtit klyftorna öka så otroligt mycket under mm. lång tid. Man har skapat ett finanssystem där alla aktiviteter vi gör i vardagen blir ekonomi. Jag är jämnt kund. Om jag går till läkaren jag är jag inte säker på att jag får jo, eller, man, hoppas ju, men, men att man ska få rätt vård. Men det finns en gnagande oro att man blir återkallad till ett besök eller att man prioriterar olika beroende på om det finns en kömiljard eller inte. Och så vidare och så vidare. Och när man går till skolan så sitter lärarna och fyller i tusen och en papper om annat än att utbilda eleverna. Alltså den här detaljstyrningen, den extrema byråkratin som fråntar människor arbetsglädjen och den egna initiativkraften på jobbet. Den dödar ju allt eget engagemang. Och då börjar man, och när man då märker att oj oj oj, vården försämras, skolan försämras och allting. Ja då blir det ännu viktigare att kämpa för sitt och göra sina val. Och då blir ju alla andra människor konkurrenter och motståndare. Så hela vår idé är att att vi är på det här konkurrenssamhället. Vi är trötta på kundsamhället, vi vill vara medborgare och vi vill samarbeta. Och då tror jag att man kan vända den här hatfyllda logiken. För då känner folk, ja ah, okej, okay, det kanske är bättre att vi samarbetar för vi kommer inte med med det här konkurrenssamhället. Vi är trötta på det. Och den analysen tror jag att folk behöver höra idag. Men skillnaden här, då hur vi kanske skulle skilja oss, för sånt kan ju vara intressant. Ja. Det är ju att alltså, du, du är för fast eller liksom på ett väldigt bra sätt ändå vid det materiella liksom. och att, att jag tror inte att det räcker där och ni pratar för lite om det. Så alltså även vad vi jag kritiserat är ni kallar oss för identitetspolitiska och att vi pratar för mycket om. om uh, Uh, om diskrimineringsgrunder eller liksom andra saker mm. så, där vi vet också som också spelar roll i hela ekvationen. Mm. Och det är tråkigt att, att det inte tas in som att så här, klimatet är för viktigt, det är det som kommer först. Uh, kapitalism måste krasas, det kommer först. Ja, men det måste ju komma i, i relation till så här, hur, hur klassamhället ser ut eller mm. uh, den rasifierade arbetarklassen och sådana saker. Det måste ju mm. också med i ekvationen och tyvärr så är inte när man skriver politiken. Och det tycker jag är ja. tråkigt. Jag håller faktiskt med dig att, att man måste ta med nu det. Men alla slåss vänner, mot samma system. Jag har också gått skriven. över tiden. Inte, det, Oj, jättemycket. jättemycket. <laughs> ja. Men det var ju bara kul. Ja. Ja. Men, men eh, vi får eh, säkert återkomma till de här frågorna vid senare tillfälle. Aha. Hela valrörelsen. Antagligen ja. hela valrörelsen. Ni är först ute i valrörelsen. Uh, alltså det, det har inte hänt så mycket hittills i media uh, Nej, nu är valrörelsen mm. igång mm. God morgon vänster här, här, <laughs> <laughs> <här>, <Hörrni>, här är valrörelsen Tack för, för den här gången eh, Tack panelen Underbart att eh, ha er här Vi ses igen nästa vecka Då är vi förhoppningsvis live Om inte det stoppas av Facebooks upphovs nu, <här> nu ska jag sluta göra det skämtet eh, Tack och hej för idag <här> Tack så mycket Tack vad roligt. Du började med att säga att jag inte är vänster men den fråga vi bråkade mest om.